«Дякую, товаришу!» Шинеля, відвертаючись, перевела очі на жовтявий молдаванський рушничок. І вмить, як сприснута живою водою, шинеля здригнулася, ожила і розцвіла людською головою з здивованими, теплими, пильними очима. «Вам у комітет?» «Таке-то по цій самій вулиці. Просто так, по цій вулиці. Ну, там таке велике ізданіє». «Дякую, товаришу, дякую. Отак так просто по цій самій вулиці нікуди не звертать. Недалечко. Вон там стоять люди кубкою. Дякую, дякую. Там вивіска є». Вона ще щось кричала на вздогінця, ожила шинеля. Вона з охотою сама б їх одвела у комітет, за комітет, в Америку. На той бік, на той світ, усюди, куди треба тій парі дивних синіх очей. В комітеті кишіло різномастим пролетаріятом. Бог його знає, чого йому треба було, але перед кожними дверима за гуслою кашею стояли кашкети, хустки, шапки. Вони гули густим гулом. І ні за що не хотіли пропустити крізь себе ніяке стороннє тіло. Бітні колишні паркети дворянського зібрання перевернулись у підлогу третьої класи пересильної станції. Зашаровані чобітьми, закидані лушпинням насіння, не недогризками. не вони загубили колишній свій строгий, урочистий блиск. Не до блиску, аби хоч цілі лишились. На стінах, запорошеними чотирикутниками, ясніли сліди портретів царів, генералів, предводител дворянства, колишніх ладарів усякого земного блиску. По кутках також лисіли плями від ікон і лямпадок, від портретів ладарів небесного блиску. Ай-гай. Колись тут усе трошки інакше виглядало. Швейцари і Альокайі тоді стояли по під стінами, під портретами владарів, витягшись судорожним равненням, і їли начальство очима. А тепер? Можливо, вони ж самі сиділи за отими столиками і начальственно строго запитували колишніх владарів своїх. Чого? Як? Говоріть голосній! І колишні владарі? Оті принижені, обшарпані пролетарі їли начальство боязкими очима і охоче хапливо хитали головами, радіючи з усього, що не мало відношення до стянки. Чого? Як? Справтеся в третій кімнаті. Швейцари посилали своїх дворян із одної кімнати у другу, з другої у третю, четверту, п'яту. Правда, вони, може, й не отсилали б так багато, якби самі добре знали, куди саме треба відіслати. Але ж вони ще так мало звикли до відсилання інших із одної кімнати у другу. Вони вміло, охоче, сласно розтрощили всі кімнати всіх дворянських зібрань. Вони догори завалили їх руїнами, але як дати дихнути серед руїн собі і усім недобиткам – це було трохи важче. І через те на місці їхніх найщиріших зусиль стояв такий безпорадний порох невміння й гамору, що аж у самих очі сльозились. Товариші, не тисніться так. Та ну вас в чортові матері. Нема, кажу, станьте в чергу. В чергу, кажу, станьте, а то враз станете до стянки. І товариші пересувались у другу купу на другому кінці руїн, думаючи, що тут черга. А влада з папірцями в зашкарублих, зворушливо незвиклих до таких тонких речей руках, бігала з кімнат у кімнати, сердилась, хмурила брови і ховала очей безпорадностей за страшними пиками на адресу буржуяків. «Не тисніться!» «Говориться раз!» Сказано, завтра на ранок усім буржуям явиться до комітету своїми лопатами. Ну, товаришу, дозвольте вас спитати, де можна взяти дозвіл на виїзд? Ніяких виїздів. Завтра на ранок з лопатами до комітету.